Guk e, hogeita egun hau eta aurrekontu aztertzen aritu gara, aurrekontu horri gure zuzenketak egiteko e, lan, lanean aritu gara, aurrekontu horrietatik genituen zalantzak e, bideratu ditugu, azken aste honetan arlo ezberdinetara horien erantzunaren zain gaude eta guk e, aurrekontu honetara zuzenketak aurkezten ditugunean bai daukagu asmoa udal gobernuarekin hitz egin eta aukera badago ba, negoziak eta edo elkarrizketetan gutxinez bai aritzea.